в Євпраксію не полишало відчуття, що все мчить кудись з такою неймовірною швидкістю, аж втрачала здатність відлічувати дні тижні. Час підхоплював її на свої всемогутні крила і ніс кудись далеко, на цілі роки наперед, і вона озиралася назад з подивом і невеселим співчуттям до того, що полишала. Час закручувався в тугіший і тугіший скрутень. В цьому вже відчувалося якесь шаленство, якась безжальна загроза, яка мала прорватися тоді, коли ніхто й не жде. Бо не може людина ось так безкарно відриватися від усього сущого і летіти в неозначеність і безмежжя. Людина прикута до землі, до надр землі. Звідти йде її сила, звідти ж приходять і сили руйнування, яких ніколи не ждеш». Надто ж, коли ти заглиблена в споглядання того таємничого могуття, що його маєш подарувати світові. Сталося уночі, в тиші, коли, здавалося, вмерли всі вітри і відлетіло з землі все повітря. Не стало чим дихати, вмерло все життя, зацепені увесь світ, а тоді могутній корч пройшов по всьому, перекосив Перекривив усю землю, потряс земні надра, Вдарив у гори і воївнини, Захиталися гірські верхи, Розкололося небо, тріскався камінь, Мости падали в ріки, Розвалювалися замки, палаци, собори, вежі, дзвіниці, Чорні янголи сипалися на землю важким дощем, металися в зблизках пекельного полум'я, Вогонь край усе довкола, Палив, нищив, А йому на поміч Ішли хвилями струси. Судомився світ, Громи і згуки, Пролунав крик новородка. Дитя подало голос, Звістило про свій прихід на світ. Миталися в пітьмі старі мегери, Десь хтось бурмотів молитви, Десь хтось кудись щось відносив, Переносив, Заносив. Темні і поплутані палацові переходи, рідко прорізані вікна не дають світла. Високі двері, в які може в'їхати вершник, легко випускають і пропускають. Ніч земля потрясалася у своїх надрах. Все гинуло і все народжувалося. Крик дитяти, пролунав із замовк. Натомість упали в пітьму якісь латинські слова, ніким не почуті, нікому не потрібні. Наранок Євпраксія спам'яталася. Вперше, що побачила, були ясні, правдиві очі Вильтруд. Ваша величність, вам боляче? Не дивись на мене, ти ще мала. Тепер вам буде легше, ваша величність. Що було вночі? Вночі... Я не знаю ваша величність. і спала. Але ви щаслива. Хіба не тряслася земля? Земля? Може, і справді тряслася. Але я не чула. Зате ви... Не було нічого. Ні земних корчів, Ні розколеного неба, Ні сунутий гір. Стояли мости. Кликотіла під ними одіджен. Височили вежі двіниці. Сан П'єтра влізався в блакитне небо над Вероною. Жоден камінь не схитнувся в палаці. А вона стала важкою, як камінь. Тіло втратило свою вже звичну обважнілість і кшталтність. Але тючість з духу змінилася пригніченістю, якоюсь нелюдською тяжкістю і втомою. «Син! Де мій син?» «Я покличу Абата Бодо, ваша величність!» Довго не було нічого, цілу вічність. Тепер час уже не летів для неї, лежав поряд, мертво і не потрібно. І вона заплющила очі, щоб не помічати того. Коли підняла повіки, побачила десь, мов би в повітрі, майже безтілесну постать бата. Демій. Син спитала. Абат ворушив губами, але звук з них не видобувався. Дитя моє, де? боже щось вимовляв. Здається, слово беаті блаженні. Не знав більше нічого, крім цього слова. Блаженні убогі серцем, блаженні миротворці, блаженні. Де? Блаженні, хто не питає. Блаженні, хто не жадає. Блаженні. Де? Беаті, кворум, тек та пеката. Блаженні, чиї гріхи покриті. Де син мій? Його нема, врешті сказав Абад. Де він? Я чула його голос. Не могла сказати, бачила, бо пітьма, бо кінець світу, бо розколювалися земля і небо. Але серед грюкоту нижчин я чула голос. Його голос, незнаний, але вже впізнаний. Голос її сина, її дитяти. Де? Він умер. Народився занадто слабий у великих муках. Не мав у собі досвід життя. Блаженні хто? Вона знала, хто блаженний на цій землі. Підземні вітри знову дарили її у груди, узболену душу. Знову судомився світ, панахався, розколювався, нищився, і вона знищувалася з усім сущим, але світ існував далі. Її праксія Невдовзі підвелася, так ніби й не було хворщів, не було горя і жаху втрати ще й не здобутого дитяти. Тепер це вже не була заглиблена в себе молода жінка.